الرحيم اتق الله ولا تحقرن من المعروف شيئا ولي أن تفرغ من دلوك في إناء المستقي وأن تلقى أباك ووجبك إليه منطق وإيادة وإخبال الإدار وإن إخبال الإدار من المقلة ولا يحبها الضحب wa inni wa ayyaraka bi amrin fi wa da'bu yakuna wabalun alayka adrimu la ta'dha ahada rawahu al-latif sama'tu dani wa daripada Jabir bin Salim Hadis sirallahu alaihi wasallam al Janganlah kamu takut akan Allah dengan dan jangan kamu menghina dia satu-satu pengubangan, walaupun misalnya kamu tolong penolkan ke dalam umpam-umpam pengangkat air. Ha, jadi hadis ini memulakan dengan kita takutlah kamu kepada Allah sana. Hmm. Jangan takut kepada Allah ini disebut dalam hadis ini yang pertama. Jangan kamu hina dan bentuk kebajikan... kembagikan walaupun benda kecil. Asal benda tu dibagikan, maka kecil bersorong... jangan luinya. Kadang-kadang kita dan dan kau buat benda kecil ya aku buat menunjuk-nunjuk. Ah jangan. Asal benda kebajikan tak perlu kecil, maka dia kira tentang kelian merupakan sebab dalam hadis yang lain nabi pernah kata Allah menyembunyikan lima perkara dalam lima perkara kan. Antaranya Allah menyembunyikan kebajikan di dalam Allah menyembunyikan reza yang di dalam kebajikan Kita tak tahu mana satu kebajikan yang Allah reza dengan dia ha, Mungkin dengan cara kita ditubut dalam adik ni Misalnya kita tolong minuhkan air dalam bergi Bargi itu orang nampak masuk kaki ha, Kita tengok takkan anak-anak dengan Kita pergi angkut bubuk Walaupun sekadar itu Ya, orang tersyian ah. Ha? kemungkinan akbatun jinaan ma'dudullah radha kususun dua kita. Walaupun kita buat buat usaha dan usaha kembalikan dosa tapi buat itu Allah tak redha. Perna kegalian jihad itu di sana. Dan apabila itu Allah Taala sebut fastabiqul khairat. Dia tak buat fastabiqul asbabul khairat. Dia tak duduk gitu. kamu buat benda-benda so yang baiklah. Allah Taala sebut wa akbun khairat. Sikit ke semua Allah Taala berupuruh. Ah, itu dalam ayat yang lain Allah taala juga ribut apa tu allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dia tak sebut ahsanul amala ataupun ahsan amala dia tak sebut gitu Allah taala kata apakah kami jadikan kematian dan kehidupan ini sebagai ujian untuk kami nak Menentukan siapakah di kalangan hamba-hamba kami yang baik amalannya dia tak sebut yang banyak amalan Dia tak sebut yang bosok amalannya Dia sebut yang baik amalan Ada ha, tak sebut kecil ke besar ke Sikit ke banyak tak penting Yang penting kamu buat secara jelas Jadi buatlah apa-apa Adap ha, kita rasa tak dengan Nampak-dampak di bawah suruh hari Habis bulan pakir okay. Masa itu Allah Lepas Masa surga daripada orang yang Buat bangunan wakab untuk tadi Penuh dengan reak dan apa, apa dapat Ah, ha, tu Tapi kalau boleh nampak benda bersoal lagi, tapi lagi ikhlas, aku lagi tanpa ikhlas. dia nak compare dengan benda bersoal, ikhlas dengan benda bersoal, tak ikhlas. Dia nak compare dengan dia tu je lah. Nanti pakar buat lapar, aku tak buat nanti, aku ada lagi. Jadi maknanya, saya sibuk, tu nak compare, nak compare, banyak-banyak yang begini dengan benda kecil, Walaupun benda tu kecil, asal kebaikan dia, Ah, buat. nampak sekalian, Baik. Dan juga seperti kau hadapkan kepada satu orang dalam masa perjumpaannya dengan manis semuka. Itu pun dah dianggap kebajikan. Jumpa orang semuanya dengan selesai. Atau kau tak senyum pokok pokok manis mandi muka lagi ada orang jenis orang susah senyum. Kau jangan buatlah jenis-enis tak habis niu baru tak buat senyum. Buat macam mana dia dah lahir sama jenisulah. Dia dah lahir bulan masak macam mana macam jadi maknanya yang <Susuk> tak cukup memadai kalau kau jumpa orang orang tak berkumpul ah ha, gitu itu pun jangan di jangan tetap duduk senyum-senyum tengok orang tak berborak pun kamu dah lah aku pun salah ha, jadi kita orang buat baik buat salah orang buat jahat antalah kan kan tak ah ha, itu baik dan jangan sangat sama sekali daripada melabuhkan kain sehingga terterbawa daripada mata kaki kerana demikian itu dunia daripada takabbur dan lagi tidak diridhoi oleh Allah. Ha, ini apa tu uh, Imam Dawawi bahas juga lah, dalam maqam ini Tentang hadis melambungkan kain ini al-Imam At-Tawawi Al rahimahullah taala kata maksud daripada maqam ini labuh itu ialah sombong. Sebab pakaian orang dulu-dulu kalau labuh labuhnya sombong ya. Eh? Ha, kita tak cakaplah eh yang penting hanyalah tentang zilan wala perkara zahirnya itu eh memanglah lupa ini dengan jedabuh tetapi Akhidat daripada keselaki, ialah daripada, daripada kesombongan. Kalau kita pakai pun, apa-apa ni? Perkaitan atas pada ulu keting, beruskan. Tapi kita ampuh dan sombong, tak berbeza dengan orang, langsung, ya. Terus, itu, orang, -orang dulu, yang rambung. Aku nak tahu, aku seperti tahu. Tapi kita berdiri budaya orang-orang dulu. Jain yang tu bila, bila makin kesombong, dia makin panjang. Kain dia ke bawah. Harusnya nak berkambah kesombongan. Tapi Alhamdulillah, hari ni rupanya-rumpanya kita ya, ikut hadis sebab pakai sebab makan kat kat kubur. Jadi, saya rasa betul dia punya sengat. Dia tak binilahlah. Ah, dia datang adik mana pun saya pun tak marah. Ah, Jadi, orang ni nak Melabuh-labuh kat dua orang korban menengok dekat tasik tu. Jadi, dia lebih binatang ke. Ah. Lebih dekat dengan besok dia. Tu orang ni kita panggil Allah. Tapi abis itu saya kata macam cium bapak tu sudah sudah sudah. Sekarang ni terjadi berapa? Dalam pembicaraan pembicaraan ada peribadi Baik. Dan jika memakai, dan ah, jika memakai, dan jika memakai atau tumpah oleh seorang akan kamu terjadi pemaluannya dengan perkara yang bukan bukan pada kamu dan engkau sabar Jangan engkau permalu akan dia. Hata dengan perkara yang tak, tak bukankan tak lain. sisi cikginya. Yang ketiganya. Takutlah kamu kepada Allah. Apa ha, tu rambang takut kepada Allah. Yang ni kalau orang malu manu ke engkau. Engkau sabar. Ha, sabar tu bukan biang saja dah. Ha, jangan yang kisah-kisah ingat. Bila sabar tu biang lagi. Eh. Engkau tak kata apa. Orang saja tu macam-macam sabar. Baik kita tengok daripada apa kata iman Al-Razali terhadap sabar Sabar itu apa-apa Orang kita ini kalau sabar dia Itu bukan sabar itu barang Ya Sampornya ialah Dia bukan dia Dia bukan sabar Dan tidak seperti sabar itu dia Cuma dia itu Kemungkinan dalam satu dia boleh diri Kalau orang malu kan kita ...mendatuhkan barua kita. Maka sabar itu ialah tersegat... ...kita mempertahankan hak kita... ...mendatuhkan seboleh mungkin... ...bahawa itu mengukurkan tidak benar. Itulah sabar. Bersabar dalam perang. banyak perang. So, sabar. Tak ada yang sebut, bersarahlah kamu dalam keperangan. Bukan tadi dia lagi. apa oh, cembak, sabar, sabar. Sabur dalam korangat, lah. ialah lawan balik. Jangan diberi ruang kepada mereka. Untuk mengkotak dan mengajurkan kamu. Itu sabur. Orang oh, kisah tahu. Lalu, bukan nak, lain. Dia faham lain. Zubut, ada tak gusut. Itu, tapi baju. nak ni zubut? Zubut, Zubut, berhalat. Lampir, tu tak sedang baju dia macam mana? Nah, Tak, tak, kita tengok. Esto, nabi, square, kan, toca, right Rambull. Rambull. nabi nak ditetapkan bagi kat orang zaman hampir solat dia berkaitan dia tak boleh bangun dia borong ni orang ni ajak macam ni kutu dah kutu ketika dia dah tak faham dia ronye kecutlah mak boleh bangun nak nanti nak solat dia kan dia ni tidur bangun dia orang tak nak lagi ya insyaallah ana jadi zaman kalau kalau orang memfitnah kamu Menggatakan apa-apa Lawan Tetahan Tapi Jangan sampai memfitnah dia lari Aku tahu ni Orang fitnah dia pun balik Belik fitnah Sebab dia kata Yang tak lain tak bukan Bukan perkara di sini Yang memfitnah balik Dengan benda yang Maknanya fitnah Tak boleh dibalik dengan fitnah Tak boleh Fitnah mesti dibalas dengan Membuktikan bahawa fitnah tu tak suruh. Bukan dengan balas fitnah balik Aitu nak, aitu nak mendesabok dalam badan panjang. bukan dia, baju tak saya, baik. Nanti kepadanya jual kembali ke benda itu. Ha. Nanti dalam tempoh ambil yang kosabok. Nanti kita nak jual kembali semula kepada orang yang buat benda itu, ya pada kamu tidak lain melainkan pahala. Kalau dia ha, orang tu itu hendak selokan balik kepada dia, ha, maksud balik Pada dia itu ada dua. Pertamanya, keperluan putus, putus, yang dia jelak akan terkena kepada dia, ataupun maksud yang kedua ialah dia akan mendapat dosel daripada penjelasan itu dan dia mengambil daripada kamu dosel dia dan kamu mendapat pahala daripada kebalikkan dia. Kan begitu dia arahkan nabi kan. Di akhirat nanti, orang yang buat fitnah ini kan akan teruskan dibeli segala amalan kepada kepada orang yang membeli dia kali Kalau aman dan orang sudah nak berhenti, maka dia sudah ambil amalan yang hakikin lagi. Ini pola tentang tulang ini. Jangan jangan kamu mati sumpah akan seseorang Jangan mati makan dan bersumpah dengan seseorang. Nee habis. Ayat yang kedua. Insyaallah wajilu baina awalalikum. Takutlah kamu kepada Allah. Jadi macam mana kamu nak takut kepada Allah? Kiri yang terus ialah Mu'abidlu baina Allahu hendaklah kamu berlaku adil pada pemberian terhadap anak-anak kamu. Saya berbincang pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia nak wafat. Ketika nah, dia nak wafat dia katakan berdoa. orang: nah, Asbabul binatun kalian di situ dia ramai Di dalam ayat. Ha, jadinya ajakkan, Ya Allah, aku telah buat apa yang aku telah mampu buat Tetapi aku tak mampu buat Aku yang tidak berkemampuan aku melakukannya Aku maksud Nabi Doha Dia mengkhususkan kepada isteri-isteri dia Dia mengadu kepada Allah, Ya Allah, aku dah buat Aku yang mampu buat Yang ada berlaku adil dari sudut giliran pengalamnya Tetapi dari sudut perasaan aku, aku tak mampu melakukannya di dalamnya ada sifat manusia yang ada isteri yang lebih adeket yang kurang sikit ketakutan dia ada benda tu aku yang nak mengadu kepada Allah dia takut dia bertanggungjawabkan oleh Allah rasa dia berdoa ya Allah tolong ampunilah aku, aku jujur aku telah buat apa yang aku mampu buat yang ini berlaku giliran itu saya takkan pernah dibuat jadi dalam pus aku tu hujung-hujung us dia pandengar ketika pada aspek itu, itu dan meminta untuk menghantar dia ke rumah istri-istri dia. Terigi -terigi. Dia sakit hari ni Aku di mana saat Tolong hantarkan aku ke sana Besok tanya Eh malam ni geliran ke Rumah-rumah salamah misalnya, Tolong hantarkan dia Tengok Nabi dalam keadaan sakit pun Dia tetap Menyempurnakan geliran dia Kita yang pihak-pihak Asyik kereta baru Ini salah Orang perempuan ni dia bukan nak tak bagi sangat. Dia tercambil lebih, lebih. Tapi masalahnya kita lah. Orang perempuan ni dia dalam lawan-lawan. Dia bukan tak bagi. Dia lawan, dia bagilah mana? Semua ini dia nak buktikan. Baru, aku buat ke supaya suami aku ni boleh buktikan bahawa dia boleh melakukan hadir. Itu sebab dia buat Aku itu. Orang dia pergi bonang-banang. Jadi telah tersimpul yang demonstrasi tak boleh Perhimpulan aman Dia bukan tak bagi Dia melamuk-melamuk Tidak -melamuk, bagilah Macam budak-budak Kenapa -budak dia melamuk Untuk minta perhatian Jadi sebab itu dia melamuk-melamuk Tidak suruh kita bukti Daripada dia Bahawa Abang tidak mencapaikan dia Jangan duduk Dekat keminaan itu. Tidak minum dua kita ni antara orang kita tak payah ya ah dekat universiti kan kita boleh tunjukkan keadilan kan balik ke balang ya tugas negara duit tahu unik apa tu ek lah ada banyak sekali tu saya boleh ada orang radikalis kat saya tak boleh jamin dia kemani dia untuk sekolah-sekolah Handphone itu Untuk ni dia kahwin Dain Hanya hmm. memang tak lah Siapa orang tunggu handphone Buka-buka Buka lah handphone Tinggal sebaik-baik Saya di rumah yang satu lagi Jadi yang tak boleh Haa Jadi nabi ni Sampai dia sakit Posong Tukar-tukar Tukar-tukar Maksudnya kan Kecuali lah Ketiga dia, dia berasa Sampai penuh Dia nak buatkan Maka tu dia bukan di rumah Aisyah sebenarnya Dia di rumah yang lain Tapi dia minta daripada Ya isteri dia ni Dia kata wahai isteriku, Izinkan malam ini aku bermalam di rumah Aisyah Pada nabi tinggal Tapi besok dia akan Menghadap Allah Sebab dia dah berdoa dengan Allah kan Ya Allah kalau berdoa ratikan aku Mastikanlah aku dia lima anji seriku Aisyah Ini doa lagi Ha, bukan bapak Abu Abdul, tapi sebab itu bila dia berfikir dalam hati, anak pun malam itu bukan jiran Aisyah tapi dia telah minta ibe untuk bermalam di rumah Aisyah kerana betul betul tak awal Allah panggil, nama ha, usiu yang cukup agung ini, daripada ha, bumi yang penuh ha, penuh pandangan ha, dan juga bumi yang penuh ha, petunjuk mengkala kita kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi Dalam adil ini An-Nabi beritahu Anak-Nabi takut Takutlah kamu kepada Allah Maka takut, ciri takut pada Allah itu apa ya? Iaitulah berlaku adil lah Terhadap anak-anak kamu Berlaku adil di sini Dia berlaku adil kepada dalam sudut pemberian Bukan dalam sudut kasih sayang Kasih sayang itu kita tak mampu Dia mesti adil anak-anak Anak ini kurang dia mesti adil untuk sukar ya? ha, Tetapi caranya yang pertama Jangan ditunjukkan Di depan anak yang lain Tetapi dari sudut pemberiannya Maka cubalah bersikap adil Adil itu bukan mesti Kana bagi korong, bagi korong semua dah Dia mesti lelaki bagi Melayu Yang bagi kumpulan, bagi korong Kumpulan boleh tudung Lelaki boleh rumpung, ha, itu adilnya. Maksudnya nah, meletakkan sesuatu Pada tak ni dia. Sebab ramai dah I minta bagi aje. Orang ni kat bawah peti ni, ni bisat di 4 bulan, 4 bulan 4. Yang dia ada hak sikit-sikit minta hari ni malam tak beli. Hmm. Ah tu tak bolehlah tunggu sangat macam budaya buat anak kita semua tuan-tuan. Bodoh betul. Jangan buat dokumen kita yang kau nak aktif tindakan kau kan. Kalau tak wuduk tak bodoh. wuduk. Tak seolah menginjik ayahnya itu. Tapi saya marahlah juga. Nabi marah buat macam, itu. Anak lukuh lelaki. Kenapa? Jadi kenapa? Jadi macam kecuran-kecuran. Pertama kita tak boleh pengar ketentuan Tuhan. Kadang semua cerdik muka-kenan. Satu muka jadi bono. Nak semua hidup itu. Takut ciplah-ciplah. Satu yang nak sebab satu Satuan memberitah. Kenapa? Nah, itu sebab Allah melihat manusia ini tidak berjatuh kepada profesionnya inna akramakum indallahi atqakum ini seperti Allah taala kain ukur Allah taala bagi ialah orang yang paling takwa bukan yang paling berjawatan bukan yang paling tinggi kedudukan Kata kita sini pun besok ni apabila sistem nak mati kan nah, bila kita nak mati itu, kita tinggalkan awak. Bila kita datang, bawa kuih kopi. Kita tak mati kita banget, kuih kopinya bagi kita. Lain tak tak pernah biar baki makan, jangan mati tak makan. Tak makan pun mati juga. Yang makan, makan pun mati juga kan jadi tu mereka mesti takut makan jangan pentang buat dengan ikhlas. Pasal dia jadi bentuk Betul tak? Jadi itu kita pesan bila dia betul kau tak payah bawalah aku yang 40. Kau bawalah gambar anak-anak dia -anak deringin, bin orang hango anak aku tadi meninggal. Ha. Tentang dia nak tinggal lagi Jadi pun Bini kita sudah buat gambar nanti kan Kita kacanya bagus-bagus kan Terlalu kita sombong cerita dengan anak Orang tanya anak-anak orang Orang nombor satu jadi sebuah menjari Nombor dua ketua polis menjari Nombor tiga jadi ketua Tau linda tentu Orang tanya kan Murat puji Orang tanya Tenggara tu kau tanya anak utuh berapa. Jawab lima tu dah. Kita cerita kerja tu dah. Eh? Nak yombor tu. Bila kita dah tengok gambar anak kita. Masa tu agak nampak nak jawatan tu. Agak, agak lah. Tak nampak lah. Masa kita temu gambar anak kita tu. Eh? Dah tak nampak lah jawatan tu. Setua hakim, setua polis tu tak nampak lah. Yang nampak mana anak-anak pasti yang boleh mandi ke nak susah. Lalu dia nampak. Tak nampak dari hutang. Tentang yang dia itu tentu. Dia itu dia nak mati itu tentu. Betul ke dalam kat dia. Lalu itu tak nampak dari hutang. Tak nampak tak? yang nampak. Mana satu ni anak-anak pada mati dia itu yang boleh bagi mandi. Tengoknya aku itu Hakim Nadal itu tak Tak ada. Dan buat pulang jawatan tu ke polis kuranglah tu Kurang lah tu kan Baru sebab bahasa tu marulah eh, ya. Baru sebab dada ha, Mula tak takut nak mati ya. Sebab tu eh, Tak ada anak penerian tu Sebab orang tua-tua tu ingat Kalau ada anak Laki-laki kan kita orang tua tu. anak Anak orang Nak ya. Laki-laki buat orang Tukuh lah, kan, nak dikurkan dia eh. hmm. Hmm. Kita tanya orang tujuh Kita tanya tak sikit lah Dia tak sikit lah Dia orang ikutkan dia okey Kita tanya orang tujuh lama-lama Anak dari korang Tujuh Alhamdulillah Laki-laki buat korang Cukuplah Dia kata orang ikutkan dia Maksudnya tahu Mana orang ikutkan dia bukti Boleh lah Tapi masih berapa Tujuh Raku nak buat yang Orang tua bikin Nampak kan Ustaz? Dia ternyata masa saya pergi rumah Tukung buruh hadilah kan Tukung sapa kan Dan dia pun pernah datang sini bagi kuliah kan Dia eh, datang Segi tu Dia tunggu tidur situ Saya tunggu buat bangun lagi Dia tunggu buat pendapat bila-bila Dia kata ni, Ini bila ni saya nak mati Besok sini Dia kata Ini tempat dia dah pagi Air dia tunggu Dia tunggu, Dia tunggu Dia tunduk, Kena, mesti nah tak ada yang keangka. Sini ada tu parti. Anis tu lah bangun dari bingal asalnya. Emo, tu alim dia. Dia bertertak bangang sih kita nak kau tu ya. tak nak nah, kau okay. nah, Jadi mana punya sahaja tu dia. Kita dah nampak lagi ya. Jawatan dia pangkat dia yang kita dapat sapa lah yang boleh mandi ni ada kepada 5 orang anak lelaki ni kan siapa boleh mandi denguk pula siapa tak boleh jadi imam ah, masa timbul ulah buat perasaan asyik kita kena ingat ya ketiga mana Nabi hampir-hampir wafat kan takkan tidak Ali bila dia dengar kata Nabi kata wahai Ali aku rasa hari ini hari akhir dunia bapak dan hari awal, awal akhir hayat saya dan bapaklah rasa aku kata Ali Ya Rasulullah, ya. kalau kamu meninggal, kalau kamu wafat, tak bukan yang akan mengampangkan kamu. Nabi kata, ni perolak wahai Ali. Kenapa ha, dia bagi kepada Ali? Abu Bakar kan ada. Omar kan masih ada. Osman pun masih ada. Ini sahabat-sahabat tangan -sahabat dia, contohnya. Tapi sekedar. Tapi kenapa dia halulkan? Mandi tadi kepada Ali. Sebab Ali ialah satu-satunya keluarga lelaki yang ada hubungan dengan Ali. Walaupun melatu. Tapi tentu itulah yang serikatnya. Anak-anak lelaki dia sudah meninggal semua. Yang ada yang menatu ialah seorang misalnya Ali. Maknanya nak beri satu gambaran. Bahawa yang paling abang memandikan dia kita. Ialah orang yang ada kaitan dawah dengan kita. Siapa dia? Apa adat kita? Jangan kita anak-anak ini Hanya kita jadikan bangga Masa hidup tapi menangis kita ketika Kita mati Ini kita tak tahu Biar tak mereka mengembirakan kita Pada dunia dan mengembirakan Kita juga memberikan dia Ketika dia mati Kan dah disebut Masa jenazah dimandikan rohan Dua anak-anak kita Tak berdengar semua Kata-kata melalui orang-orang Dengan kutangnya Kata-kata ah, Oh, oh malam nah, Dia baca buku Buku ini dan perutu eh, nah, Nanti selalu-selalu Tentu nanti hati itu uh, Rokat keluar kan Dia dulu balik Tengok orang bagi mandi Tengok dekat-dekat mandi Ya Allah dia kata Manjung anak aku Laki-laki bahawa seorang tu Tak boleh mandikan jenazah aku eh. Sedih eh. Tengok hati kapan pula kena Anak aku tujuh orang Seorang pun tak ada tolong yang makan Anak aku niat Nanti dia masuk solat kianlah. Anak aku niat Orang lain tolong doa kat aku niat Nangis Dulu kita jadikan anak kita cepat nak lombong ke dunia tu ha, Tapi bila dah mati Menyayat kita Tiga anak kita tadi Mengembirakan kita masa di dunia Dan mengembirakan juga Nanti lupa kita jadi, ini nanti. Jadi, hendaknya jangan kita menumpukan dengan keperluan anak kita, kerana kemuncaknya kita takkan nampak lagi keperluan dia boleh kita hampir kepada kematian. Walailah Bismillah, kita masih belum terlambat untuk menentukan siapa anak kita yang kita sudah semua dia mati. Kan, Sekarang ni kita berada di sini. Kalau anak kita hari solat tak tinggal kan, lah. habis dia nanti dapat bapa lagi. Akan mewajibkan adik-adik lain mandikan bapa ya, ibu, sesaya dia dipegang tanggunda waktu. Tiada pesanan sekarang. Nah, kali mana mana anak adem yang pangoklih, pesan kahnya. Lepas dalam satu riwayat menyebut kalau air air mandian itu dijurus oleh orang-orang yang pasti, nusaya menceritakan genaza itu Kerana panasnya air itu. Saya menceritakan. Air aku yang kalian juruskan kepada tubuh aku, kenapa kalian juruskan air panas ke atas badan aku? Badan aku biasa saja, tapi kalian Dia dijurus oleh orang yang asik. Dia dijurus oleh orang yang banyak dosa, maka efeknya justru pada kita. Ha, jadi sekarang ni kita tak boleh tengok anak. Boleh manda, boleh manda dosa manusia. Ikat tapi boleh manda. Dia boleh, dia ke. Kalau kita pun, kalau imam kalau memang semua orang sedek. Nah, tadi. Bila ada, bila semua pacik. Nah, jadi kat alien ni, accident tak boleh tengok orang mati. Jadi, kita dah sebutkan anak anak kita ya, 41 tengok anak maju sikit eh. Ah, Nanti kalau mak mati dia juga. Ha, kau jadi ketua lah. adik-adik kau. Tolong balikkan jenazah maknya. Ingat kesan maknya leluh. Kesan begitu. Yes? Ha, boleh ya? Yes? Rantai dan salah. Yes. Alhamdulillah. Tak seolah-olah apa. Kedua-olah kedua-olah kedua-olah. Kedua-olah kedua-olah. Baik. Habis itu. Habis yang berikut. Yang ketiga. Kita ku kira satu Ba'in nahu yanzu bilumulillah, rauhul terjadi. Takutlah kamu akan ittakulloh, takutlah kamu uh, terhadap perasa orang yang beriman, kerana orang yang beriman itu memandang ia dengan cahaya yang dikurniakan oleh Allah kepada diri. Maksudnya dapat kita faham bahawa sebenarnya setiap mukmin itu tersentak di mana hatinya cahaya. Buat melulu akan Nantijak Nantijak Perjadian Allah Jadi firasat orang beriman ni Nabi Isa Takutlah kamu Terhadap firasat orang yang beriman Bukan orang Islam Apa tu apa tu Firasatil mu'min Dia tak kata Firasatil muslim Dia kata Firasatil mu'min Firasat orang yang beriman Firasat ni tu. Dia tak kata Satu Rasit Apa baik yang nah, rasik Yang <American> nah, nah, ah Yang rosak rasa ramang Apa dia? Apa-apa dia? Apa dia? Baik Jadi Nabi kata takutlah Kalo akan terasa Terasa ni adalah satu-satau Apa yang dibaca oleh orang-orang yang beriman Kan? Terus ketentuan Kami jadi ni Tentu ya, ah kan heboh kan, heboh, lepas itu itu kan panas, Dan panas, lepas itu dah, ah tunggu kan, buat masa berapa lama tak bayar diskonnya, ah ya diskon buat, saya ada sana kebetulan, kami tidak akan pelajar itu tu ajar saya, jadi lagu kami berusaha lagi itu kan, kurang tak kurang jadi buat diskon tu, di kadar RM10,000. Yelah, alhamdulillah, -bulan jauh, dan alhamdulillah berbulan-bulan tak hujan Belum Belum semayam iskop lagi. Lama dah menunggu hujan. Ramai tak turun hujan, Jumaat pun tak boleh hujan. Lebat sungguh, kan? sungguh orang yang saya sudah iman. Kan dia guna nak pergi hujan saja tu. Kami kira tak penting. Bagi dia kita akan melaksanakan penanaman bunga. Eh kalau buat pun tuhan nak tunjukkan ujian Allah dah, dah nah, nah, lah, aturin lu tak semak awal ni kan mudi nak ikhtiar tu lah ni tak patut buat langsung itu soknya pekalm itu sok lah susila nah itu terus jadi itu bahagian orang orang beriman ni dia buat sesuatu betul dia terang benderang dia berbeza dengan orang yang tidak selesakan orang yang tak ada iman Dia buatlah apa pun, aku tak ingin Buat jangan macam nilah buat. buatlah apa pun, free dia. akan nampak betul. Dia buatlah benda silap. Ah, kodonya untuk merancangkan ekonomi kita. Kita bebaskan cukai kepada direct box. Ini. Hati-hati kata kau Gijik guang pun tadi Berapa orang Cuba buang Tukar kaitan kita naik Itu bagus tu Yang tu kait guang Bapa yang baksa kaitan guang semua Kaitan guang Kalau dalam raya Tak boleh Lihat Dia dah lancar guang saja Nanti kaitan nampak tak kena Itu Ianya baik Kaitan nampak tak kena Jadi sebab itu Orangnya bagaimana dia akan buat kena-mengi contoh sekalian? Yeah. Ha, dia buat, dia kata, kita buat bulan solat. Ini kan? oh, hmm. macam-macam orang kata, solatnya tak payah buat bulan-bulan. Dia kata, semua orang dah tahu solat ni, Sebab itu bulan solat. Ha, semua orang dah tahu kena-kena tak? Akhirnya contohnya, dia balik kepada dia balik. Kata -kata. Dia buat bulan kemerdekaan, buat apa? Kan semua orang tahu, tiga-tiga orang itu bahwa dibuat Bani semua orang datang datang datang kepada satu daripada kitab. Para orang yang beriman tidak berdasarkan kepada nur hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ah, bukan bersekian. Ya, cik. Okay. Orang beriman kata, ya, ah, ha, reja cukuplah 5 hari seminggu. Tak adalah. 2 hari seminggu boleh. Ya, 6 hari tak cukup ke? Hari yang lebih mudah lagi. Ya. Oh, contoh, contoh lalakali ikut sebarang orang yang berasa, dia rasak ni 15 tahun dulu dia dah dapat uh, manusia ni kalau kalau putrinya dah cukup kerja dia malas kemudian kalau dah tahu kerja sehari uh, kerja dia malas uh, maka cukup hari ini tengok kan Nabi biasa dah 5 hari sebarang ini nak kekerasan sebab dia bukan dah tahu ada petak suci minta dengan Allah kan, solat soalnya ya Allah tunjuk apa yang terbaik untuk manusia jadi ya, aku boleh buat untuk mereka memberi sedikit memberi kembali. Nah, masih dah tahu ideal kan? Ha, dua hari ni mm -hmm. untuk keluarga dan, ha, ini kan sehari selama dua hari selama tu mesti satu hari lah. Abis pukul dua atau rumah jangan jam lah. Kita sudah sangat tidur betul, abu rak, maksudkan. Nah, pas ini dan dia rasa orang beriman Dan nabi kata kat kena takut. Nah, kena kita takutnya. Contoh Ya nak cari contoh contoh yang boleh boleh untuk kita faham, jadi kita berfokus pada senang senang mana Nampak? Kalau teruk teruk senang senang kita faham. <tuk> Anak ha. itu namakan punya lah, jadi mohon ingat. Abis, ada ha. yang kembali. Isteri yang kuasa <tuk> dan mazlum, fa innaa ليست بينها وبين الله حدا رواه dan nah, dia Takutlah kamu akan doa orang yang kena zalim hanya nah, ada gejala dari murakab ya. tetapi laisa bainaha wa baina tu wa baina dhalim hijab kerana apa kerana orang yang dengan orang zalim itu ada terpindih dia antara dia dengan Allah nah nanti kita akan jumpa satu hadis lagi nah, nanti kata yang kamu Takutlah kamu doa orang yang zalim kerana Allah berkirimat kepada doa orang yang zalim Wahai hamdolku Aku akan tetap memakbulkan doamu Sekalipun agak lambat Ini jaminan daripada Allah Doa orang yang kena zalim Tetap Allah makbulkan Tak kira sama ada dia muslim Ataupun dia tidak beriman Kalau tidak, zalim tidak dia okay. Kita hutang 3 ruta ke orang kafir Tak bayar Hutang-hutang dia kafir, bayar lah Ah, dia angkat tangan. walaupun pun dia ngadap pada tuh pegang ni. Hendi le malang, nik kalau malang. Aljuniedu tung malang ni. Walau pun dia ngadap dengan pasung ni, tapi dia ngadu <tuk> ni <tangan> Allah taala berfirman. Aku akan berkumpulkan doa dia. Sekalipun agak lambat. ini, Jadi takutlah kita akan doa orang yang kena zalim. Jadi maktanya macam mana? Apa maksud akan doa orang yang kena zalim? Yang ingin jangan buat zalim. Itu saja. Jangan buat. Jangan buat zalim pula. orang. Kalau begitu tanggung -tang orang kalau tak payah orang pun. Ini pun tak patah, kan? dan sama lah bila dia bayar mungkin 3 tahun lagilah dia bayar. Ah bos tak tahu lah. Kan, siapa yang lepuh tangga, siapa nak malu pula. Patut aja butang ni. Siapa nak malu kalau orang hutang kan. Kita bukan tak eskem. Lambat ah. Orang hutang juga ah bayar. Jalan. Jadi ni masalahnya. Dia hutang-hutang ni bayar bayu lah. Dia sudah selarinya. Ah universiti kat prosidin bayar. Nanti Masih Syahid pun tetap kena luka orang-orang itu. Padahal Masih Syahid tidak hebat. Bukan saat dia. Dia boleh pula memberikan syafaat pula. Dari 70 orang. Orang-orang ha, yang boleh dia. Untuk apa itu memberi syafaat. Itu pun kalau hutang tak bayar nah, membayar. Sejantung ini. Jadi bayar. Jadi macam mana nak bayar hutang? Yang ini sama ni. Yang sekarang. Ya Allah. Aku nak bayar hutang satu yang kedua, ya Allah, permudahkan aku Tak, tak cakap Belayu lah. Dan dia cakap Harapnya, aku tak faham Dia salah barangkan dari mana lain Ya Allah, jadikanlah aku ini seorang Perkhidbah yang berjaya Ini kan dunia Perkhidbah kan Perkhidbah Perkhidbah saja Perkhidbah, kan Perkhidbah, kan Ya Allah, jadikan aku Perkhidbah yang berjaya, ya, berjaya. Selapa orang, nah, ya aku tak nak dengar jadi lebih baik kepada kelain. Ke ya Allah, aku nak bayar Ya Allah, aku perlu dapat nak bayar hutang. Tapi lah bila kita tak minta dengan Allah, Allah yang bagi rewang dia, tak hulukan niat izin tadi ni. Jangan dah duit banyak, segala karma buat belakangan. Adalah, jangan Kali lagi kau minta Tuhan pakkan sakit, kami tu tak boleh Ah minta Ya Allah tolong mudahkan aja, hulukan hutang. Sebab mungkin anak bagi lebih itu kerana niat kita tadi nak bayar. Kan dalam doa kan Allahumma la ta'akhirna zamkan inda waqan saghiri kita ini pun adain dan bila adain zakat kita. Ha. Jadilah kita ada an untuk aku melayan aku bayar dah dengan Jadi kita sudah niat itu. Maka kalau Allah bagi lebih tak burukkan hutang. Tak pula kita wala betul dia minta tangih benda banyak. Ah, kaya lah hujung bulan depan eh ha, cukup dah Allah bagi lagi. Ah ha, tak perlu tunjuk jangan. Jangan memandangkan dulu kan. Alkitab kata, mungkin Allah bagi itu kerana kita mintakan dia supaya dipermudahkan untuk kita bayar bayar hutang ya? okay. ha, ya. Jadi, aku nak kamu akan takluah orang lain, cakap-cakap dengan orang yang zalim, kerana bagi orang yang zalim sama ada kafir atau muslim, tidak ada kita dia akan ada dia dengan kalau Allah Subhanahu Wa Taala, hadir asalnya kita ilmu haring kita temu belakang. Surah Al-Fatihah Jadi yang baik ni kalau masalah yang tidak keluhahan dan semua faham yang Aku lakukan pada waktu Allah Amin Dua Lekum. Samae Alikom Wabarakatuh. Bagi yang dapatkan pakaran dalam tabidat tu nanti tunggu kisah cerita yang بحمد الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا عندنا ونتوب إليك ونحن إن الإنسان لا تقبل الذين آمنوا وعمل